Masi karibu katika maubiri ya ibada ya leo Leo tarehe 31 januari mwaka afumbini na moja. E, Leo ni sehemu ya pili ya somo otu lilo jifunza wa kwanza jimapili iliyopita pita na kuwa na kicho cha habari na ambao ndo cha habari cha Leo vye kuyatambua majira na nyakati hizi kuyatambua majira na nyakati hizi e. Hemu tufungue kwa mistari ile tu rio yiona. Kwa soo ni menerezo Wiki rio pita, vitu kama viwili Ambavo ni viashiria vya kuyatambua majira na nyakati e? Hemu tufungue Katika kitabu cha matayo mlango ule wa kumina sita Tuanzie pare pare tulipo eh, Tulipo wiki iliyopita pita Lakini tuwenda mbele haraka sana mlango wa kumina sita kitabu cha matayo Mstari wa pili anasema kuanzia mstari wa pili mpaka wa tata hivi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 kuweza kutambua ishara za zamani hizi za nyakati zetu kutambua ishara kwa hiyo tukikaa bila kusoma ma, ku, siku hizi kuna lugha inaitwa kusoma ishara za nyakati kwa hiyo kulingana na Kristo tukikaa bila kuweza kusoma ishara za nyakati kwanza na tuita wanafiki pili anasema ni wajinga kwa hiyo lazima tuangalie kuna vitu leo na tuliona kwamba kweli wanadamu wanapenda sana Kuongelea habari za anga na mvua na upepo na kiangazi na nini vitu kama hivyo. E, na kweli wanafanikiwa. Anakuambia mvua inanyesha inanyesha Anakuambia leo kuna joto sana kesho kuna mvua. Na kweli mvua inaenyesha. E, Inaweza isinyesha kini ni, ni vitu ambavyo wanadamu wanapenda ku, ku, kuangalia ishara zinazowazunguka na kuweza kutabiri anga. Lakini kwa Kristo hasa naona kula kutabiri anga kimsingi sio kazi yetu. Sio kazi yenu kuzijua, kujua majina na yakati ambayo ya bwana meka katika mpangu yake. ki Mamba hali ya mvua na hali ya hewa ilikuwa ni kazi ya mungu Kazi yetu kulingana na kristo ni kutambua ishala na yakati zamani za hizi Kwa maisha yetu ya kiroko Kwa msingi no makusudi ya kristo Tahini sicho tunachofanya Sasa tunapuji fuza neno kama hili Kazi yetu ni kusudi iliweze kutuongoza katika makusudi ya kristo Ukiangalia hawa watu aliku wanaambia katika matayo kumina sita Hakuwa na katika hali ya kuwasifia Kwamba mko vizuli Halikua Na, eh? na hakatumia haka luga kidogo sio nzuli Hakatumia luga Sema eni wanafiki eh? Kusia mta mekwita mnafiki manake Hajakwita jina zuli sana Sisi tuwe Tusiwe talari kuwa wanafiki mbele ya Kristo Tuwe ni watu ambao Kristo mepende Tuwa haki na Johanna Johanna unajua likuwa na Alikuwa na yule mwanafunzi Yani unanikana hata jina laki lisaulika Lisaulika na kawa na yule mwanafunzi Yalie na Yesu Ni nana anapenda kuitwa marafunza yale na Yesu? Mimi napenda. Na wewe nakuombea. Yaani ni jina zuri marafunza yaliependwa na Yesu. Eh? unadhani Yohana angeanza kuitwa katika ukuni na wanafiki? Hapana. Kwa hiyo kulingana na Kristo tuna jukumu la kutambua majira na ishara za nyakati hii. Emtu kwa mfano. Hata hivi kuna huo unaoitwa ugonjwa wa COVID au Corona kwa fupi. E, tutaona katika ishara na majira na yakati ambamba Kristo anasema ni pamoja na magonjwa ya takaoizunguka dunia lakini wa Kristo pamoja na Kristo kusema hizo habari na pamoja na kwamba kuziona hizo dalili lakini bado hawataki kuunganisha nukta e, badala yake wako makalisani wanakusanya sadaka wa kanisani wanakusanya sadaka Dokazi yao Wako kanisani wanaambiana Amani, amani, amani. Amani inyo, huwezi kwa mtu, dunia inakula. Juhuzi nikua naangalia, kwa mfano taifa amerikani, juzi nikua naangalia siku ya juhuzi. E, leo jumapili, jumana lani. Watu walikufa, nani ya taifa amerikani walikufa watu F3,6 na, na kitu. Kwa gila uonjo huo huu. Taifa ukupa kulikuwa ta sisu. E, alafu, utatoka aje kutangaza amani katika namba hiyo ya kufa. Ni uongo. E, ni uongo na Biblia kwamba leo hii kwenye kwenye katika makanisa utaambiwa naenda kuatangazia amani wote. Huu mwaka wa amani, mwaka wa kupumzika. Biblia nasema, hakuna hiyo amani badalake kutakuja upango, kutakuja magonjwa. Eh, Kristo anazumbia lazima hivi kama Mungu angekuwa na kama Kristo angekuwa Kristo anliambia watu yasema mnatakiao mnatamua majira na yakati. Dio siyo Alikuwa na maana kwamba majira na yakati ni ni majira ya ama nilioma katika kati yao ndio alikuwa anataka wajue hapana alikuwa anataka kuambia kwamba kuna kuna magonjo yanakuja kati kati kuna, kuna, kuna vita vinakuja katika kati. Tuiwahi kutoa mfano tukasema kwa mataifa makubwa mawili tu mfano taifa la Marekani na Amerikana, taifa la Urusi ukiunganisha zile silaha Zilizomo katika hifadhi e, zao za silaha Wanazita arsenal zina uwezo wa kuipiga dunia vipande viwili wana masilaha ya nuclear lakini wanapambana na kataifa kokote ambako mm. kanaanzisha eh vinyukria vipu kwa sababu wanataka waje wapige bila wao kupigwa eh lakini ukitoka pale unaambiwa eh, tunampenda sana rais Trump si na mwingine mfata, si anaitwa anani nini wa Kristo mpende Kristo kwanza tunapa Tra na kuhusu nini na yule mwingine anaingia si nini naye Joe Biden si eh lakini huko tutafika em em tufungue tuangalie Tuende katika kitabu cha Isaya. Isaya Tuangalie Kristo anasemaje Mungu anasema nini Kwa habari ya, ya majira majira Haya na nyakati Isaya mlango wa hamsini na sita e, Tutenda katika Ishara tatu Tunisha ishara mbili Na nitazikumbushia e, Tuangalie Lakini kama utangulizo wa somo tu isaya hamsini na sita kumi Biblia inasema Hamsini na sita kumi Anasema hivi Sikiriza, maneno haya. Naomba uya tafakali ya maneno moyo ni maha. Tafazali. Ni saidiye. Uya sikia manenu. Kasa ni ya mungu. Sika kwangu. Anasema hili. Walinzi wake ni vipofu. Ki, Ukiwa na mnizi kipofu na bahati. Ni kitu kizuli. Unaenda pazuli. Umerindwa. Ujarindwa. wote pia hawana maarifa Ukiwa na mtu ambaye hana maarifa Malaki ya naza hata. Ukimpa silaha. Mtu wa sina maharifa. Badala ya kukulinda. Naza kaitumia hata kukushuti. anakie hana maarifa anaendelea wote ni mbwa walio bubu mbwa anatakiwa asiwe bubu anatakiwa abweke Atishia amani ili kusudi kuepo na na amani kwa kutishia eh? na ku, hata na kukamata mwizi au kitu gani anasema hawawezi kulia kuota ndoto hulala. kupenda usingizi leo dunia imeshinzia usingizi wa pono usingizi mnene Wakati mamlaka za mashetani zinatawala duniani Mtu ambaye yugo kani sana na kusanya sadaka na tangaza amani hewa wakati ugonjwa nendera kuenea. Huyo ni mta lia kiroho niyo sio Wazi wazi. Wazi wazi. Anaenderea. Anasema. Kusana wa moja. hao wanachoyo sana. He. Eh. Mwa kazi yake sio kula. Kazi yake ale lakini alinde Ya sasa umemweka kazi yake ni kula hafa na choyo Haneza hata akakungata mkono iti Wakati unapa chakula anaendelea ili neno la mungu Disiniuzi disini disikuuzi wewe Ditumike kututengeneza anasema mmbwa hao Tuakujo kuna ni nani hao na wasimu Mmbwa hao wanachoyo sana hawashibi kamwe Wakiwa na bilioni mbili Watataka zifike bilioni nene mbwa wasio shiba Tuwatafute ni hakina nani hao Hanelea Na hao ni wachungaji Hao ote kwa niwasema ni wachungaji wamelala melala Wanausingizi Hawa shibi we, Hawa bweki Lewo hiu ugonjwa kama we, we, we, kwa, kwa utangulizi Mimi tuseme kanisa letu Uwa hatuna mlengo Na ufungamano wa siyasa Hatu ubiri siyasa Lakini kama kuna kitu Chenye chanzo cha kisiasa lakini kina maana ya kiroho tutakisema Mimi naomba kwa niaba yenu wote na naamini tuko pamoja rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Anapingana na hicho kinachoitwa chanjo utakoje kuona hizi chanjo maana yake kiroho ni nini Lakini hawa mbwa hawa walio sinzia wasio shiba wako busy wanakusanya sadaka sadaka Izo sadaka hazita watu hao nao Wadanganya Hata kidogo Sasa ukiangalia Krista anasema Krista anasema ni anatutaka tuyatambwe majida na nyakati Na ishara hizi Ishara zenye wa anasema ni kuona Ni machanjo anayo kuja eh, Hayo eh. Halafu Kuna sehemu nyingine Biblia anasema kuna walinzi Mlinzi roho yako na ya kwangu kimsinga itakea awe ni mhubiri wako. Ndiya anaye kuonya. Alazema katika eze kile kumina nane. Alazema uzipo waonya watu wakangamia nitakudai nita roo zao mikono ni mao. E? Ndiyo badaya na wafafana hao ni Ambao Ambawa wako hawashibi kazi hao ni kusanya sadaka. Ivi unapete wapi wa kukusanya sadaka wakati watu wako wanaenda kuangamia na magonjo kama haya. alafu akitokea rais wanje akapingana nao naomba vivyoote vile kwa swala hilo sio kingine sio mamba siasa lakini kwa swala la ugonjwa wa corona na chotukuja kuona ni ishara moja wapo katika zile ishara tano nilizosema eh nitaja mbili na nitazikukumbusha baadaye Kini bado tuko kwenye utangulizi moja wapo ni magonjwa magonjwa ambayo yana uwezo wa kuifunika dunia nzima unaweza kuniambea kwamba kwa ugonjwa wa corona ifunika dunia hata chuko. Kwa hiyo ni ishara hii. Hivi kama Kristo anashangaa anasema kwamba watu hawasomi ishara za nyakati. Na anasema habari za magonjo. Unaweza kuniambia kwamba corona haiwezi haingi kwenye ile kundi la ishara za nyakati? Inakosaje vigeso? Inakosaje vigeso? Eh? Inakosaje vigeso? Kwa hiyo mimi naomba kwa niaba yenu vile vile, tumpongeze laishi na tungemkoro katika eneo hilo. Mengine mimi chaongelee. Lakini Huu ugonjwa ni sehemu ya waziwazi, -wazi, ya ishara na mamlaka za dunia hii Kuweza kuziteka nasi za wanadamu Kimsingi ni kuwanadamu wanadamu wawezi kumangukia na kumpigia umagoti mpinga kristo Amaabudu mpinga kristo Niko kuelekea, Amen. Amen. Amen Sasa Sasa na, na, na, na, na wanadamu pia wanajukumu katika hilo kwanini Asipo kuambia kweli Tafuta wanapo isema hiyo kweli Na sio wapi Tafuta Ukiona hawapo soma Biblia Kwa soma kweli ipo, Heo hii mta nata kawa na Biblia Mbili nyumbani, Akawa na nyingine kama tatu kwenye simu Ina patika na pote Kweli yote iko umo Tuaona Hizi ya pali za wachungaji Ambawa wa melala usingizi Wasio shiba Wachoyo wa, Wachungaji wa leo ni wachoyo si wachoyo Wachoyo Wachoyo kabizi eh. Taza, unaweza kusema mbona kama unaongea kwa wa, kwa hisia sana. Anaongea hisi, kwa Mungu amewaita mbwa. Ivi mtu chao chake ni mchungaji, mtu wa heshima Alafu Mungu anamwaita mbwa. Ndhani huyo Mungu amewaheshimu sana. Kawaita jina zuri? Hapana. Hajaweita jina zuri. Kwa hiyo hata mimi kwa hisia na wani kwa niko kwa sababu sijafikia pala mambo Mungu amewaita kawaita mbwa. Eh, kawaita mbwa. Eh? E, mtu wewe na sehemu nyingine Sasa unaona kwamba hoja tumeangalia ni kuyatambua majina na yakati. Kitu tuangalia ni wapi tunapokuhamishwa tusiweze kutambua majina na yakati. Wakati tulitakiwa tuwe tunayachunguza na kuangalia majina na yakati tuko katika habari za kuambia amani za uongo. Huwezi kaniambia dunia ina amani wakati dunia ina silaha nyingi sana nishato mfano hata mataifa madogo ya katikati hapa kama taifa kama la Uturuki taifa kama la Syria mataifa ya Uraya Mashariki hapo katikati yani sira kubwa sana taifa kama la India lenyewe lina, lina, lina nyukria nyingi sana taifa la pakistani haya mataifa makorofi kweli taifa kama la pakistani yani uwezo wa kujilipua ni rais sana ukalipua na watu wengine Tasha mtu wana tunai na kuchangaza amani uongo kuingara na mungu kuzingara na na mungu Anasema huu uh, ni uongo hawa ni ni ni ni ni ni mumba wasio bueka wasio iki mumba usiku kwenye merara utendelea kusinzia utasema ma amda tatizo au uh, tama mkuu wenye kuangalia haja ma kuhurikwa miskiri zenyekuana miskiri zenyekuana mimi ni kwa na bueka apa mereno kuwakweli mimi apa ni panaongeza kamana bueka nicho mkuu na chuo haja ma haja ma mboana tangu bueka ili kusudi watu wasilale kidogo nasema lakini hawa ambao wa wenyewe badala ya kubweka wamesinjia alafu akiamka ni wachoyo wanataka sadaka nasema tuseme hivyo vitu eh mndene katika Isaia hii hi. mlango 42 anasema nini 42 Sa 42 Mustari wa 18 na 20 anasema 42 18 na 20 anasema Asoba sikilizeni enyi vizii. Mtu ambaye hawezi kutambua majina na nyakati Kumita kiziwi. Utakuwa umekosea jina kweli. Eh, utakuwa kwa kweli haski. Eh, niwahi kuambia kuna mtu moja waziri wa zamani wa wa, wa alikuwa ni waziri wa mama Nicho za nje ndo watangaza vita vya mataifa. Wanaitwa anaitwa Henry Kissinger. La, la, waziri wa zamani wa wa serikali ama nafikiri wakati wa B. Clinton au wakati wa Jimmy Carter. E, miaka ya 80. Bado yupo na miaka chini ya kitu. Alisema kama kuna mtu ambaye hasikii e, kengele za vita vya dunia vya tatu, havisiki, aende hospitali akapimwe masikio. Eh akapimwe. Baada ya nyingine apimwe upya angalie je wewe ni kiziwi? Ni kwaaje wenzako wanaskia wewe usikii? Leo makanisa yana ni viziwi. kaza Mzoma anasema mstari wa 10 tazameni enyi vipofu mpate kuona. Eh anaendelea anasema mstari wa Tisa ni nani aliyekipofu ila mtumishi wangu au aliyekiziwi kama mjumbe wangu ni mtumae. Huyu ni nani anayosema. Kulingana na anasema kipofu hakuna kipofu mwingine isipokuwa mtumishi wake. Mtumishi wake wa kwanza ni watu Watu wa, wa, dini, wa dini Huwa wanaitu wa mtumishi Na hata hapa tunaita na mtumishi ya bali ya Kulingana na mungu Kipofu namba moja Ni mtumishi wake Kiziwi, kiziwi namba moja Ni mjumbe wake Mjumbe ni mtu ambayo ni mwakishu wako Anapeleka ujumbe wako Ndiya na kusemea <laughs> no mjumbe anapeleka ujumbe Mempa ujumbe Amen Anaendelea na <coughs> Anasema, ni nani alie kipofu kama yeye alie na amani Ukisikia, unamani, amani, umetangaziwa amani Kuningana na neno la kristo Anasema, wewe ni kipofu e, Tasa hawa watumisi anawa, anasema Ujumbe wao mkuba ni amani Ndo, ndo ujumbe mkuba Ni amani, huko anajipango, anasabaza, anakuambia wakati covid inakuja ya kwanza makajana, jana eh kuja mwishoni mwishoni mwa mwaka juu 2019 mwishoni ilipoanza kuja kidogo pale walikuwa wametoka kutangaza amani ya mwaka 2020 waumbua, kawaumbua kawaokopa kutangaza eh mwaka kutangaza, hawakutangaza sikuosikia wako wachache wachache waliodanganywa lakini wengine wapo wamekuwa kimya wameanza kutafuta vitu vingine vya kusema kwa sababu waumbua eh lakini wakati inaanza kupiga dunia ile wanaita wevu ya kwanza walioyachilia unaweza kusema walio ni watumishi wa mpinga Kristo ni watu wa mamlaka za juu Biblia inasema katika kitabu cha waefeso mlango wa 6 anasema ni watu walioko katika mamlaka za juu watu wanaongoza shirika la la dunia Wanaongoza umoja wa mataifa wa dunia hii eh? watu ambao wanaweza uwezo hata rais wa taifa lake wana inchora zimaonga na naomba nipige kampeni katika kati kano hiro na mshumaa magufu katika ti amina kabisa tupingane na la na yutoa okay najua nitashambuliwa sana I don't care yani mimi uginishambulia, ni mimi ni kuhubiri ni mtu wa kunishambulia ni shambulia nimekosea kujuni wapi wana kubaliana na maneno amu gukiza na yani kisio siri narudi nyuma natafuta. na tafuta na wanaanza kusikiliza ni kisema Mbuna sija shambuliwa? Kwa saa ni nini? Woyo ugini shambulia, ujua umenifuraisho. Yani kimsingu na nipafura. Oke? Woyo, najua niti shambulia katika hilo na ninafurai na naomba wa shambuliaji wawe wengi wa kutosha tu. Karibuni sana wa shambuliaji. Hawa ni wale wanaomufatia kutokea kwenye mtandao. Eh, uwewe siyu ni dio. Eee, na tutasema, maandiko ya tatufafanulia. Paka sasa vitu nawe visema ni kufanua lakini msema ni muu. Eh, anasema ni nani kipofu bado ziko kwenye Isaya 42 mstari wa wa 18 19 anasema hivi ni nani kipofu kama yeye na amani naam kipofu kama mtumishi wabwana hao wa wabwana wa Bwana unaenda kwake unashika naitwa cinema of course anakuambia naenda anasema arise and shine kwa Kiswahili chake inuka na uangaze mambo ni mazuri Kristo na sio ma wanapoza ni kuambani amani lipoma angamizi yana wagiya gafra. Amina, na uwele, uwele na zoka sio mtamu, hinda uwele. Hautoka sio mwingi na tatu pekepeke. Na sio ma mchumi mungu ni okipofs. E, hey. hivi, amri Ulize. zetu, rice one, meshimua rice. Ame, ame, ame, tangaza kuambatu kwenye halia amani, ha, ame sio ma tu kwenye tabusi ndio. tuwe makini, tufanya hiki, tufanya hivi na, na mbinu zika tumika sindio. Wachungaji ndicho wanachosema. Hee, hawasemi na Biblia ndo inawasema hivo. Inawasema. Hee, anaye taka kujua kweli, nakalibishwa ajue kweli, lakini ndicho tulicho wanika wanya Biblia. hupati kinywe na hapo. Krista niwambia wanafumza waka, kasema, kwenye ruka kuminambini. Krista niwambia wanafumza waka, kwenye ruka kuminambini. Krista niwambia wanafumza wanafumza wanafumza wanafumza wanafumza wanafumza wanafumza wanafum Kwa, kwa mba kutakuwa na vita angaliye Kutakuwa na, na magonjo angaliye e, Asiwa sasa hawa Wanauje ito watumisha wangu Ndo watakuwa wanambia mbua kwa jamani Mimi siyo watumbia hicho Hakuna mta naeza kupingana Haya maneno haipu, haipu. Si sisi mba manini meyokuwa pa mna ya pinga Mna ya kubali lakini hata hawa na utufatiria Watatukana hatakuwa natukana Lakini haweza kapinga Kutukana natukana lakini hata pinga So kuhweza kwa pingana kwa liya mbua Hata siku Haweza kani Anaendelea, anasema, anasema, wa waishinya, anasema, unaona mambo mengi, lakini, huyati, moyoni, masikio yake, yake, ya wazi, yako wazi, lakini hasikii. Katika hali ya kawaida, kwenye kandisaa ni wana kusanyika, kwenye wanaomba, hicho kina chuta nilo mungu wana lisoma, lakini asema hali wafai, hali siki. Ni kama masikio mefunguka, lakini, hayana hana Bora Bola tungeona yananita, tungejua tunge tafta dawa, tunge Lakini ukianga hiyo naona no, masikio anafanya kachiki haraskii kulingana na neno la Mungu sema anapita mambo mengi na ni kweli anapita vitu vingi kuna mambo ya kisiasa kuna mambo ya mengi yanayosumbua dunia mstari wa 21 anasema bwana anasema bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake kuitukuza sheria na kuyaadhimisha mstari wa 22 anasema lakini watu hawa ni, ni watu walioibiwa na kutekwa Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika mangeleza, wamekuwa mawindo, wala hapana aukowae, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye erudisha. Anadiza wakusuma ni kuamba, siku utaka pukua, katika hayo magonjwa, na machanjo, na mavita ya nafukuja. Kwa sabi vitu minakuja, anafuruwa kimoja ba, mkisiwa katika kitamu cha ufuruwa mlangu wa sita. Anaanza nafunua kitu yako. kwanza kwa nafunuwa mpinga kristo. Bada ya nafunuwa magonjo. Anafunuwa vita. Anafunua... Yani ukianza hiki kinafata kingine Kinafata kingine Kinafata kingine Na munga nasema haa watu wameteko. E. Wametoka kuwa hawasiki waoni. Bada ya wanajikutoa kumatekali. E. e mjiulize. Tuisha kuangalia kwenye, kwenye tv. Uki, ukiona kama yale manyati yale. yanawindwa yana na simba. Bila lasha machetani na mambla kaya ni kama simba a ungumraye nzoka nzoka akitafutamtu akumez. Ema diuri zenyeti ambaye hasikina haoni ata na simba. Ah ya simba tamu kia Eh tamu kia krais. kwa yao akini sisi akini sisi tunahoni tunasikia tufungo eh utumpende <coughs> wiki ile iliyopita ulikuwa <coughs> tulia Kristo kwa nini wa kutambua majira na nyakati hizi? Kwa nini kosa leno ni nini? Tuliona majira mambo matano ambayo neno la Mungu linatuambia yanayokuwa viashiria vya nyakati mbaya. Kitu cha kwanza tulichokiona wiki iliyopita na sita kuhubiri leo. Tuona kuongezeka kwa dhambi. Kwa kiwango kisicho cha kawaida. Leo hii Katika historia ya mtu watu kutembea wamevaa nguo za uchiuchi zinaonyesha viungo vyao ni, ni kitu ambacho kiko katika miaka 30 iliyopita sio nyuma zaidi. Eh. Watu kwa mfano watu kuhararisha utoaji mimba, watu walikuwa wanatoa mimba, dhani imekuwa kwa miaka lakini ukawa halari na vituo vikaanzishwa kabisa tena vikawa unapata huduma ya bure. Ni vitu havina miaka 30. E Tukasema hiyo ni ishara moja Kwa, Biblia, nisema, kwa sababu ya kuongezeka maasi Tuliona katika tumothiwa kwa aseo mnyingi na kwa imatao shi nani e, Tuliona kuongezeka kwa maasi Nishara ni moja inayo tutoshereza kwa mba hatu kwa katika nafasi nzuri Lazima tutafti na hema amu Lazima tutafti na hema Lazima tutafti na hema Lazima tutafti na hema Nisema mtakatifu waziri kutakaswa na wachafu waziri kuchafuka zaidi Tuweza kutofa Heo hii huduweza mkatofautisha kahaba na, na manamu kia wakilokole kwa nafama e, Uongo uvaaji wao tofauti yako tofauti yao haiko wazi haiko wazi tukubaliane haiko wazi eh huu kabisa kabisa ni maasi na uchafu umeongezeka eh na tuliona sehemu nyingi timotheo nani hoja api tuliona huko iliyopita ya ishara za nyakati hizo ambazo Kristo anataka tuzijue tuzi, tuzi na kuzitambua kuzi ni mafundisho ya mashetani. Tuliona katika Timoteo wa kwanza, mwango wa nne, bibirina sema siku za misho watu atokuwa na fundisha mafundisho ya mashetani. Ana kwa mbira watangazia wa mani, ana watangazia wa mani. Kulisa nasema sito nicho watunu. Hanyo mafundisho ya mashetani. Eh, tugaona, semi nyingi nyingine, eh, siitaju kurudia ilo soma kusoto, tulitumia kama saa moja na kitu kurisoma. Kwa hiyo, mta nai litaka, niapatikano kwenye pita ndao, eh, niapatikana kwenye website ya, ya kanisa, Sasa leo tutaendelea sasa na ishara nyingine ambazo sikuzifikia wiki iliyopita katika ku, ku, ku, eh, kujibu hiyo hoja Kristo ishara nyingine tatu. Eh ishara nyingine tatu. Ishara ya kwanza, ishara ya tatu ambayo ni ya kwanza kwa leo ni ishara ya namna hii. Hebu iangalie ilivyo. Muungano wa dunia, kitu kinachoitwa globalization. Yani dunia kuwa kitu kimoja. Ukisoma mungu walipomba mataifa kuanzia kwenye mnara wa babeli pale. Mungu alisema aligawa dunia iwe katika mataifa tofauti. Eh? Yikuwa ni taifa liyoja wana mataifa tofauti. Eh? Na ote, watu wa babeli, ili babeli walikuwa natakuungana, wanasema tusiju tukatawanyika, walikuwa napingana na mungu. Sasa, u mpango wa dunia kuwa chini, inaitua globalization. Siku nyingine wanatumia lugha inaitua dunia imekuwa kijiji kimoja. Inakuwane jifita nyuma ya, ya teknolojia nyuma ni lakini ni mamlaka moja ya dunia. inaitwa serikali moja ya dunia. inaitwa dini moja ya dunia. Ni mamlaka moja ya dunia. inaitwa sarafu moja ya dunia. Leo hii tuna mpango wa kupata fedha moja. Unakuwa huna fedha ya Tanzania. Ulaya tayari. ulaya wajerumani wa, wa, wa miaka mpaka mwaka ya fumbina mbili. Izi tuwa vijiporefore. Fumbina mbili wajirumani wakona wa tumia pesa neto wa Dochma. Waholanzo wa wakona tumia gilda. Wafalantha walikuwa natumia Frank, fara, Faranga. Ukuto eh? wa mngereza, anabada natumia pound yake. Na ambada na nao. Na mataifa mengi mengine, wataliana wa, wa wanakua natumia pesa neto lira. Sasa hivi wote wameisha unganisha wana pesa moja neto euro. Eh, na mpango wa Afrika vile vile, hii pesa ya Tanzania ya taondoka. na pesa ya Afrika mashariki badani na, na pesa ya Afrika. Hali hiyo, Biblia inacho kisema, kwa macho ni vitu vizuri, Kabisa. Kwa macho ya wanadamu una hivi nadhani kwa dhambi huwa sio tamu. Na mimi yetu? Mtu akitembea amevaa kimini chake anatikisa tikisa atajisikia raha na watu wengine wenye macho ya dhambi watapendezwa. Lakini kwa Kristo huyo ni muovu. Kwa hiyo hata hii ya kuonekana kama mambo ya umoja wa dunia na nini kwa macho ni kitu kizuri lakini kwa Kristo anasema ni ishara moja wapo ya kuzitambua majina na nyakati za mamlaka ya mpinga kristo eh hey. hey, emtu ene katika kitabu cha cha eh, cha ufunuo mlango ule wa 13 tuende kwenye ufunuo tutapita sehemu kadhaa kwenye ufunuo nafu tuenda kitabu cha Daniel na sehemu nyingine emtu hey, angalie Biblia inasema nini kuhusu umoja moja wa kidunia eh hey. je je inasema katika mtadha gani eh hey. mtu ambaye hajui hilo Ni kipofu siwa kipofu tana. eh, Soma katika kitamu teofunuwa mlango wa kumina tatu Sula nzima inaungerea ya mabalakini Kuchashaguwa mistari mchacha Funuwa kumina tatu tusome mistari Wasaba kwa mfana anasema hivi Tena akapewa kufanya vita Na watakatifu Na kuwashinda Hawa watakatifu wako kwenye hali nzuri Wanafanyua vita wanashinda eh eh tunaenda kushinda amina biblia inasema wanashinda wanashindwa biblia inasema wanashindwa eh maana hawana nguvu za Kristo wamtafute Kristo ndipo anaweza akashinda lakini kulingana naeno wa Mungu watu ambao hawajampata Kristo hawajaji tiisha chini yake watashindwa anaendelea anasema akapewa uwezo juu ya kila kabila na Naruga na ruga, na taifa huyu hivi vita hivi vinavyo pigano viko chini, viko ndani ya taifa moja viko mifunika dunia kila lugha, kila kabira kila taifa, ito ni kitu cha ndiyo siyo? yes, kwa hiyo ni taswila unapoona una, unajua Ili guzudi uweze kuwaunganisha watu chukua chini ya kitu kimoja Watafutie tatizo moja linaro waunganisha Watu ambako hapa ni mfano, tunaishi katika mta huu Wakati huyezo, bila, bila hata kutembeleana na nini Lakini, wakitokea majambazi wakaanza kutushambulia hapa huwa tunaiteshaga vikao, tunakuwa wa moja mnaanza Hata mtu nikuwa uja unananae tangia wakajuzi unanana Matatizo ya Hawa watu mtu akitaka kuunganisha dunia, anatingeneza ugonjwa dunia katika kuwaumiza sawa lakini lengo ni katika kutawala kwa pamoja yani ukisha wawe kiafisa mmoja lazima waungane wawe wa moja wa, waweze kusikia sauti moja na yani, sababu taambiwa lazima mchanje wote kwa sababu wote msimna tezura pamoja eh tutaendelea maana hata hizo chanjo eh arasema 10 na 2 kwa hiyo tunaona hii ni taswira ya umoja wa dunia Hapa hatuoni kitu kinachofanya kazi kwenye ta, taifa moja. Uugonjo wa taifa moja unawenderea kwa mfano. Unu mfano wa uugonjo. Ananyu waote. Eh. Anayenderea katika mstari ule wa kumina mbili. Funo kumina tatu kumina mbili anasema vii. Kumina tatu kumina mbili anasema. Nae atumia uwezo uote wa mnyama yule wa kwanza mbere yake. Anayenderea. Nae haifanya dunia na wote wa ndani yake. wa msujudu mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona hawa watu ili tatizo ni la dunia zima. ni dunia yote anawafanya watu wote dunia zima waweze kusujudu by the way furaha ya furaha ya, ya shetani kitu kingine ni kusujudiwa eh mtu hata bitafuta atatupika kwa magonja atupika kwa nini lakini kubwa ni kusudi aweze kusujudiwa eh alijaribu hata kumjaribu kum, kum, kum, kum, yesu nashima eh ili vitu vile teni iwapo utainama na kuni sujudia Kristo akasema eh, umsuju, eh um, Mungu sawa kwa hiyo anema ni kazi ya Mungu tunapokuwa tuna era kusujudishwa kwa vitu vingine ndio shetani na huko kuiteka dunia na, kwa hali yoyote unaona kitu kilekaenda lakini Hiyo ni kutupa watu motoni Ni hukumu hiyo Sela kumina mbili tumesoma Tumesoma kumina sita He, Ufuno kumina tatu kumina Kumina ngapi mesema Kumina Kumina sita anasema hivi Nae Awafanya wote Wadogo kwa wakubwa Na matajiri kwa masikini Na walio Huru kwa watuma watie chapa katika mkono wao wa kuume na katika vipaji vya nyuso zao. Hao watu hii ni tafsira ya kidunia. Kristo wewe nirudi na hoja tulioanzia nazo. Kichwa chasomo kinasema kuyatambua majira na nyaka. Tukasema ishara mo, ishara za, za majira haya. Ishara moja wapo ni tunapoona muunganiko wa kidunia dunia. Tasa, eh? tunaona kwamba maandiko yanatuambia kwamba tu katika nyakati fulani Tutakua tumeunganishwa kwa ajiri ya kumusu mpinga kristo. Eh? Na tutakua tumeunganishwa. Sato ukisha ona. Eh, Neno nina kuasa huku. Kuhusu kuhunganishwa chini ya mpinga kristo. Huku kristo nakwambia. Lazima miasome mia, mia madina na nyakati hizi. Na wewe na yaona madina na nyakati ya nafika. Lazima utia akiri. Kwa ufupi. Lazima utia akiri. Eh? Na lezu takuja kuona utia akiri katika madingani. Katika kufunga nitaibusa. kwa nini cha kufanya? Oh, okay. Nikis, nisubiri katika ukufunuo. Kwa kwanza ni kujua kweli ya Kristo. Kwanza ni kujua adui anatumia mbinu gani. Kwanza. Eh. Pili ni wasikivu. Hivi vita kimshingi sio vita vidogo. Eh? Anasema kwa sababu ya watakativu huko ni baadaye kidogo. Anasema hizo siku zitafupishwa. Kwa, Ataona kwamba watakatifu hao Hawana uwezo kujisaidia mungu tu tota ingia we mwenyewe afanye kuzifupisha kwa sababu ya watakati Lakini simpaka ujue hilo nalo mm. E eh. Anzema mtakapo fukuzo katika mji huu Kimbiria katika mji huu Wewe huko unachangaza amadi kwa mji huu Utatekewa hapo hapo Lakini kriusha nakwambia Mtakapo fukuzo katika mji nena kere katika mji mgini Hamta imaliza mji yote kabla siyade E eh. Mtakuja kabla ya wakati Eh, Anzema mtakatiza siku hizi Wingine mwa Eh, E Kriusha wasupenda amina Amin. Yes, Patrice. Oyo tunaona kwamba ishara moja wapo ni kuona huu muunganiko wa mamlaka za dunia. Umoja umoja wa dunia. Hivi tu havikuwa hapo miaka mi Hebu ngoire wakumbushe historia ya dunia kidogo. Matatizo ndio yanayounganisha gal dunia. Eh, matatizo ndio yanayounganisha dunia. Na mfano ninaotoa matatizo ndio yanounganisha ntaa yetu. Eh, mfano kuna kipindi tulikuwa hatuna maji, tulikushanyika pamoja, tulikuwa tunafanya vikao pa. Hai maji alipopatikana hapa kila mtu analala vyake. Hatuna matatizo. Hatu e. Vita kuu ya kwanza ya dunia <coughs> ilikuja mwaka 1914-1918. Miaka 4. Ili iliacha umoja mdogo wa dunia uliokuwa unaoitwa The League of Nations. E, dunia iliunganishwa pale kwa mara ya kwanza. Kabla na hapo kila nchi ilikuwa na mita, na mipango yake kabisa. Baadaye kuatengenezwa kama umoja ka mdogo kama taifa ka kama League of Nations. jukambe ikapita pita yuka pita ikapita kama mwaka kidogo ikaingia mwaka hitro. Eh. Dunia i, i, vita zaidi vya vya, vikuma, vikuma, vya kwanza vile. Viniondoka mwaka umoja umkamili wa umoja wa mataifa, makao yake makuu New York ma, Upo mpaka leo unaendelea kuitawala Eh. Kwa hiyo Kristo atakuja kuona miongoni mwa vita ambavyo anasema dalini mtakaoiona ni pamoja na vita. Na ukiangalia hizo vita ni pamoja na kuungana kidunia. Sasa unaona ni vitu vimeshikana. Unahitaji hekima ya Kristo na neno la Kristo kuweza kuvipambanua lakini uko duniani. Eh bwana eh bwana. Wanaume huuza mtafutiana na watoto wake. Wote wanaruka. Wametoka jasho mpaka mgongoni. Wanatangaza amani. Ni ujinga. Si siyo ilecho kufundisha Kristo. Ni nani anayeweza kushuhudia dhidi ya maneno ni yanena? ya nena Anasema katika kita kucha ufunuwa mlangu wa kumi na saba Anasema hivi, hiyo sasa ni mbena kidogo Makiuhuni mazoni mazoni Kuunganisha kwa mataifa na matatizo na nini Mlangu wa kumi na saba, anasema mstari wa kumi na mbili na kumi na tatu Yemisikiliza maneno, anasema hivi Anasema, nazire pembe kumi ulizoziona. Ni wafalume kumi Ambao hawajapokea ufalume Awatu bado huko mbele kidogo Mda wawo bado kidogo E, eh, anaendelea lakini nasema Lakini, wapokea mamlaka kama wafalume Wamunda wasaa moja Pamoja na yule mnyama Musaida wa kumunda tata nasema hivi Hawa wanashawuli moja Nao wampa yule mnyama Nguvu zao na mamlaka yao Hawa watu Hawa na mamlaka yani, Kila mtu ni mfalume na E neolaki. Na nake hui wanatakawa ni, ni raisu wa taifaraki. Make pibriya haina neno raisu na neno mfano. E, raisu wa nchi ndo mfano wa hile nchi. <laughs> e, anasema wata ungana wana shauli moja. Watu nyo shauli moja ni, ni mungano. Wanarengo moja. Wata mupa yule mnyama mamlaka yao. Leo hii mpango wa dunia ni kuondoa mamlaka za taifa moja moja na kuwa na taifa na mamlaka moja. Ni ishara mojaofu ya nyakati na Biblia inasema hao watu watachukua hawahitaji kutawala wanampa mamlaka mpinga Kristo. Eh. Leo hiyo utasikia kuna mpango wa kuunganisha Afrika Mashariki, baadaye bara la Afrika ulileshaungana yenyewe. Marekani yenyewe ni United States, mataifa yaliyoungana. Tayari. Kwanje, Kim Singh, kwa ni neno zuri. Kimsingi kwa macho ya kibinadamu ni neno zuri lakini kwa Biblia anakwambia hii ni ni, ni ni majira na ishara ya nyakati. Eh. Sasa Um, mtunene, tunumeza kumna tano afu tuifafanue tu, tu, tu, tu, tuifafano zaidi, unumeza kumna tano kwenye mlango kumna saba ufunua na sema ivi, kumna tana Kisha akaniambia yale maji uliowayaona, hapo ake yule kahaba nze zayo abari bada eki logo, ansema ni jama na makutano na mataifa naruga, haba kuna muungano wao hakuna mungano? Ansema. ni ni jamaa na mataifa na lugha wote wanaoungana wana wanakuwa wana kitu kimoja somo kipya tunachoangalia ni ishara na majira mmoja wapo ni munganiko na kuwa na umoja wa kidunia ambao Biblia usema katika katika taswira hasi eh na sasa tunafanya ni tuvunje muunganiko huu wa usugu Lakini, tuwa mbede hema kwa kristo. Lakini, tuwa macho. Mfano, tuwa mfano. Daniel halipo kuwa katika taifa. Hili taifa likuwa ni, ni ni tasira mpinga kristo. Ni babeli. Daniel haiku mzuia. Halipa kibda babeli mle mle. Lakini, kwa sababu, alikuwa na maono na na roho yake likuwa na chaji. Hiko wazi. Hiko, dani kama ni betri meja. Hakupata matatizo katika tiri taifa. Kwa ni na mwabudu nebukadineza. na mabudu da informendi alio na mabudu eh Bete eh Belshaza eh miungu kwa sababu wariku. Manake, sisi inawezekana tukabaki katika hiyo dunia lakini tukawa akina Daniel na nicho Mungu anachokitaka tusii anasema si waowei watoke katika dunia hii Mungu anataka ukae kwenye hii dunia lakini ninaomba uwalinde na yule mwovu ndicho anachosema katika Yohana mlango wa 17 Si wawombe utoke watue katika idumia Wakitoke watoke ya ukiwa okay, ametimiza umri Wow, amezeka vya kutote Ila wabaki, ila uwalinde Sasa hata kulinda wakati utake usikia neno lake Hata siku moja M2 mekatika kitabu chadani e, e, e, e, Nikuwa siyamaliza ule msari Msari wakumina 7 Nasema kisha kaniambia Yale, nimesema msari wakumina 5 eh. Yohana ufunuo kumina 7 sero 15 anasema hivi kisha kaniambea yale maji uliyoyaona hapo kitupo okay, yule kahaba ni jamaa na makutano kimsingi anaposema kahaba ni maana yake ni, ni, ni taswira ni taswira ya kanisa lililo kengeuka ni, hakuna kitu kingine e, sio somo la leo e, ni kanisa kanisa la leo haliwaabudu kristo ni ni ni linaabudu shetani Elina tumia maneno ya Kristo ni taswira yake kama mwanamke ambaye anatumia anaishi kwenye nyumba ya mume wake aya kuna chakula cha lakini anamtumikia mtu anje ndio ndio Eh anaendelea lakini sio somo la leo. Anasema hivi Anasema Magidi neno lake ingegea homa bila Eh anaendelea na na huyo mnyama hao watamchukua yule kahaba nao watamfanya kuwa mkiwa na, na uchi watamla nyama yake watamteketeza kabisa kwa moto mstari wa 17 nasema maana Mungu ametia mioyo yao kufanya shauri lake na kufanya shauri moja na na kumpa yule mnyama ufalme wao hata maneno ya Mungu yatimizwe mnyama ufalme zote zina zinakuwa za mpinga Kristo Ndilu neno Au ni kinyume na hapo jamani Juhu kweli, nicho kinachosema hapo e. Uptende katika kitaputa Daniel Unaposoma ufunuwa na usoma na Daniel Watu ngini wakisitia ufunuwa na Daniel Yani kama anaongelea ni kama mtu Akuambie kupiga ngumi muamba Kitegemea kupasu so, Anaona nikitu kiguma pana Mkapa moja na sisi ya Ni maneno mazuri sana, ni maraisi sana Yani ni sawa na usoma zile injiri Nikazi raisa e. Danieli mwangwa kumi, mwangwa saba Saridi, mkuuanda tu tu tu kwenye ofunuo kidogo kabla kutokinyo ofunuo, tutokinyo ofunuo, tutoketeu mimaliza. Choni ofunuo kumi na tano kwazo, ofunuo kumi na tano afumdo mweendesha. Ofunuo kumi na tano, somekidogo, kumi naene na kumi na tano. Ofunuo kumi na tano, ni ni é é muito toque a Dani trin do Dani não te vou enganar o ums Dani na naithafta o fumo samáni Nino wa mungu wa katu mgini unabidi eh, Jipange vizuri eh. Mstari nini fikiri nimesha wanda Lakini mtu angalie ufunuo kumina Kumina sita Kumina ane anasema hivi Kumina sita kumina ane anasema hivi Anasema hivi sikiriza Ufunuo kumina sita kumina na anasema hivi Hizo ndizo roho za mashetani Zifanyazo ishara Zitokazo na kuwaendea Wa farme wa ulimwengu Wote Hapa kuna munganiko hapuna munganiko hapuna Eh, ulimwengu wote kwa kusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mwenyezi Mungu. ukisema kwamba kuna vita ya, ya ulimwengu kwa msali huu utakuwa ume, umetafsiri Biblia tofauti. Pana, unasema kuna wafahami na tunajua kwamba kitabu cha ja Ufunuo nyakati zake karibu zote bado. Ukisoma kuanzia Ufunuo inapoanza pale mwanzo wa kwanza ni vitu anasema hivi ni vitu vya nyakati za mwisho anasema. Eh? Mtuende re, tunde katika kijitapicha Daniel, anasema katika Daniel ni mango asaba, anasema mwanasiri wadawa shina Daniel, tunde kwenye Daniel ripamoja pale, asaba, kumina shina tatu na shina anasema tunde haraka, ni mradi mingi kuto, anasema hivi, Daniel asaba anasema hivi, skriza wanenana kuzema, akane hivi, huyo mnyama, tumeshikia bali jamu mnyama kwenye eh? wanne atakuwa unasikia ni wa baadaye atakuwa ni, ma, ni yuko baadaye ni ufalme wa 4 juu ya dunia huu falme ni wa mdogo, ni robo ya dunia au ni, ni juu ya dunia nzima yeah. eh utakao kuwa mbali na falme zile zote nao utakura dunia yote na Biblia zetu nasema hivyo nasema huu falme utakura dunia yote Ivi tukisema kwamba korone na kula dunia yote tukisema kwamba tumedangani. Eh, e, maki mfalu me hata kula kwamba atakuja ata, atafune watu. Atawaletea ugonjwa. Eh, anasema hivi. Na kuikanyaga, na kuivunja vipande vipande. Eh, amani inaida kuwa tangazi na tangazi amani. Hapa atuoni amani kunigana nila mungu. Atuoni amani. Eh, Ana ana anahila dunia nzima, anahikanyaga vipande vipande. Kuhusu kuni ambia kwamba hapa kuna amani. kimtii eh eh huku Kristo anasema kama ni wachungaji wanatakiwa silale Wame macho wawe bweke wapige kelele wa yikusudi watu wasisinzie nisho mchocheo wasione usizi wa kiroho sina maana ulale macho hapana ukitoka hapa na kwa sababu utakuwa pata dozi nzuri ya neno la Mungu utasinzia vizuri na kuambia kausingizi kama katamu kaamuka subuhi uone juu una sababu unatamani uendelee kusinzia Si vizuri kuwa unalala, unalala usiku unafika saa 8 unaamka unakuwa macho mpaka saa 12 hiyo sio mpango wa mungu. Mama nataka tulale vizuri tusinzie lakini tuiwe macho kiroho. Eh. Kwa hiyo anaendelea anasema mstari ule wa 24 Daniel 7 anasema na habari za zile pembe kumi katika ufalme huo wataondoka wafalme 10 tushashina kwenye ufuno kule eh. Na mwingine ataondoka baada yao naye atakuwa mbali na hao wakwaza, nae, watatu, wa kwanza naye atawashusha falme watatu usare wa 27 naye atanena maneno kinyume chake aliyejuu naye atawadhofisha watakatifu aliye juu amaoni amani mimi amani. sema atakuwa na wadhoofisha watakatifu Eh na unaona kwamba kuna muunganiko lakini kimsingi nyuma yake lengo lake ni kupambana na na mamba ya Mungu katika ulimwengu Hey, kwa you go in there, you tell me wake. ni kukusujudisha kwa mpinga I'm going to mungu Christ. Talk. You're going to go to the Lord. You're going to go to the Lord. You're going to go to the Lord. You're going to go to the Lord. You're going to go to pana Lord. You're anasema Christo Pedro mamãe Pedro aséma pana osinem sarabani Cristo aséma pana ondo ca Satanas aséma. O nataca nisinho Eh? na mãoho? O ana caribisho. a cumo a meni Cristo? O ana caribisho tu és o que cheta na pamoje. O atacado na Eh? kwa hiyo tunaona kwamba kuna muungano wa dunia. Em tunapende usiishe. Ni unaona bado niko kwenye kwenye moja moja tu bado kuna bodi nyingine mbili. Sasa sijili somo tu tuishie hapa tuendelee nalo na wiki ja. Maana bado tuna hoja nyingi ya. Eh? Lakini hatujagusa magonjwa. Na magonjwa ni parefu sana na muda umeisha. Eh, hey, so mambo. Am Biblia imetumia kwa mfano kitabu cha ufunuzi chote ni habari zote hizi. Sasa emniambia wewe utakuwa na hekima kiasi gani cha kuyamaliza ndani ya saa moja wakati Mungu ameandika katika sura 22 za kitabu cha ufunuzi. Ameaandika katika sura 12 za kitabu cha Daniel. Ameaandika katika katika zote, Mathayo 24, Luka 21, matayo 10, kumi, Luka 17, Marko 13. Ameyasema katika karibu wachezaminike yote ameaongelea tesonika wawanza mlango wa 4 na 5 eh tesonika wa pili mlango wa 1 wa, pili, wa kila sehemu kwa hiyo ukiona tunashindwa kuyamaliza kwa muda mfupi useme kwamba labda tunajua kuhubiri tatizo magungu ma, amesema mambo mengi na tunajukumu la kuya na kuyafafanua na Mahubili mazuri lazima tusome neno la Mungu tuliweke katika mazingira yanayotuzunguka wakati kuu. hiyo maana ya Eh. Kwa hiyo tuta kimsingi hizi hoja mbili eh bado nitazisubirisha kwa ajili ya wiki jayo Tuchudi tusikimbie. semu nyingine itakiwa hili somo tu, tulisome mfululizo kwa muda wiki 22. Eh sura ya kwanza ufunuo wiki moja sura ya pili Lakini, o muda bado, takuja kufundisha kitabu cha ufunuo. Nakumika tuisha fundisha kitabu cha isaya minangu yote 16 na 6. Shia fundisha Matayo, yote 28. Shia fundisha Matedo Mitumi minangu yote 28. Shia fundisha Warumi minangu yote 16. Shia fundisha eh, Wakote Wakwanza minangu yote 16. Shia fundisha Yakobo minangu yote 5. Shia fundisha wa, eh, Waifeso minangu minne. Tuibakiza minangu miwini, tukimaliza Yohana tutaanza Waifeso. M, eh, milango miwili liyo baki na nafikiria tutairudia Matayo ili kusudi tuweze kui-record. Wange Matayo tulifundisha bila kui-record. Na pale ndipo Kristo alipohubiri yaani alimwaga moyo wote duniani kwenye Matayo. Eh tutarudia Matayo au Luka moja wapo. funisha kitabu cha Samuel wa kwanza milango yote 31. Eh tume soma kitabu cha Yohana nadhani tuko kanye kama wiki kama 32 bado hatuja tuko kwenye mlango wa 10 na 5. Kwa 14 tumemaliza. Tumeanza soma kitabu cha mwanzo karibu tumemaliza nusu. Kwa tunaenda vizuri. vizuri lakini si siyo tabia nzuri kujisifia. Hatujisifiki msingi nikukumbusha tu tulipotoka. Eh, lakini jukumu zaidi. Tunasahau yaliopita Eh? Na mengine tutayasahau tutayarudia tena upya mara nyingini. Amen. Mina. Woyo, emi tumalizia pale, Danieli pale, saba, anasema, saba, shina, tata, anasema, hakanena hivi, kuyo mnyama wane atakuwa ni ufame wane waju. Emi, emi umoja wa mataifa mamlaka, hii mungani kwa wa, wa mamlaka za dunia, hizi. Eh. Na kwa kishia, haufa nani na mamlaka zirizo duniani wakatu wote. How? Eh. Haufanani anasema utakuwa hufanani na haufanani na Babeli ya haufanani na Babeli ya nani? Yaani mganileza. Ile ilikuwa haina haina haina rocket, haina ndege zinazo kutoka hapa zikaenda katika sayari ya mash. Haina. Eh? Leo hii mamlaka za dunia zimegawana namna ya kugawanya Kristo. Ukijia uki kwenye mambo ya afya wa, amepewa mtu mmoja anaitwa Bill Gates. Yaani haachumoki ya kwenye afya. Ikija kwenye masuala hayo analo kwa mfano ni sikia yule bilionea namba moja wa sasa hivi anaitwa Elon Musk. Eh, Elon Musk ana kampuni moja inaitwa SpaceX kama ambavyo eh, Bill Gates ya ana kampuni yake ya Microsoft ya ma-computer hiyo. Eh huyu mwenye SpaceX Elon Musk anakuambia kwamba Nusu ya fedha zake anazitumia katika mambo ya duniani Nusu ilio baki, ni ni ajili ya kutafuta makazi kwingine nje ya dunia Ili kusudi dunia itakapopigwa pigwa, analijua tu Eda mkatafti kwenye, tunamitandao Kwa nini kwenye mitandao tusome vitu video vido wakati vitu vitu, vitu konavyo Anasema, lengo ni kutumia hizu hela, tutafute makazi hasa semu ambazo wamewekeza sa saivi, ni kwenye sayali ya, ya masu Eh, ni baada ya sayari ya dunia. Kwenye zile sayari kwenye mfumo wa jua saari na ufatana na dunia baada ya dunia, sayari yanaitwa Mars. Eh? Eh. Sayari nyekundu inaitwa. Wana ndoo wameweka kutafuta makazi. Dengo ni kama kuikimbia dunia. Eh. Tukisha choma moto tukaleta magonjo, tukaleta matatizo, tunaweza kutafuta. Na kweli, kiangalia taswira, picha zizungu kuna Mars. kuna udongo ni meona Nimeona kuna udongo, kuna maji maji lakini sikuona mimea. Unaweza kusema uliona wa. Ni leo na to kwenye mtandao. Nenda kaangalia kwenye mtandao. Wanajisema sana. Pingine vinafita hata kwenye vipindi vikubwa vya kind BBC huko nani. Lakini wanadamu tumeshinzia. Okay. Jeeni jukumu letu kuyachunguza yote sisi sana maandiko ya Huko kote watajizungusha sana lakini watagota kwenye hili neno la Amen. yote okoki okay. eh em katika kufunga tukiacha hizo hoja mbili nimebakiza hoja ya magonjwa vita na njaa nimebakiza hoja ya maarifa yasiyo ya kawaida hizo tutasoma wiki ijayo eh em katika kufunga tusome <coughs> tusome mistari eh emmsome katika twende katika kitabu cha Luka ah, emtu malizie Daniel tukishomaliza twende kwenye Luka Tuaenda kwenye iremia tafunga eh, Anasema Daniel, Anasema ana, Anasema mlango wa, shina, mlango wa saba Mstari wa shina Anasema Washina Anasema hivi Anasema Na habari za zile pembe kumi Katika ufalme huo Wataondoka wafalme kumi Na mingine Wataondoka baada ya hao Nae atakuwa mbali na hao Wakwanza Nae atawashusha wafalme watatu Mstari wa shina tana Anasema hivi Nae atanena maneno Kinyume chake ya juu Nae ata waadho ofisha mtakatifu wa aliye juu naye ataazimia kubadili majira na sheria naye nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati e, wakati nyakati mbili nusu wakati tushaehubiri maana yake ni ile miaka mitatu na nusu ya kipindi cha dhiki itakayopinga dunia tutaiona pia wiki mambo tutapokusa vita njaa hivi Ukisema kwa kama dunia hiyo koko ni hiyo kumbioni kwenye vita vikubwa vishuru vakwaida. Unataka kisa vibaya He, lakini ni romani na anasema Kati ya maneno ya hakuna neno ambayo ruhalimu na mengi niote naongeera. kwenye pointu moja top, sio moja. Lakini ni utai na wima. Twende kwamba mama popote pale. Eh, em badala yake Kristo anasemaje? Kristo anamwambia mtakapo kwa mnaona haya mambo ya kwa hivi. Dawa yake fanyeni hivi. Em eh, sikiza baadhi ya dawa. Dawa sikusanya hizi nyingi tu, tutafuta moja. Em eh, tumesomea so, katika kitabu cha Tume so, katika kitabu cha Ruka mlango ule wa wa 23. <coughs> Sikilizeni, buka 23. <coughs> badala ya kuwa tunadanganyana na ku, na, ku, na kuambiwa imani Eh mahubiri ya uongo badala yake katika nyakati hizi tufanye nini? Biblia inasema hivi. Eh. Ukumbuke kwenye kwenye kwenye Isaya 42 alisema hakuna watu wenye vipofu ambao kama watu ambao wana amani amani wamesinzia sinzia. Sasa Kristo anakuambia hapana mimi nataka muwe tofauti. Hem sikiza Kristo kisema sasa. Ili tusio vipofu. Eh Luka 23 Mstari ule wa ishirini na nane Anasema hivi Sikirizo. Uka ishirini na tatu, ishirini nane Uka ishirini na tatu, ishirini na nane Uka ishirini na tatu, ishirini anasema nane Tuwazia mstari wa kumuna saba, saba Anasema hivi Tunetafta ishirini na nane Lakini tuwazia kumuna ishirini na saba Mkutani mkuba wa watu waka mfuata Na wanawake wali wakijipika vifua Na kumombolezea Walikuwa kuna kina mama Na nijambo zuri Walikuwa na mombolezea Nijambo zuri Eh mta napokuwa kwenye matatizo kama huna cha kumsaidia basi bila Na anasema tulia na wanaolia na kufurahi na wanaona kufurahi sasa wamama walikuwa wanafanya kati, kazi nzuri wanamlilia Kristo yuko anateswa amebeba from saraba eh, anasema ule njia anayopitia Kristo na dunia itaipitia anasema na wanyao atabebeshwa msalaba yao sasa tu angalie Kristo anawashaurije anaambia hivi mstari wa 28 anasema hivi Yesu akawageukea akasema enyi binti za Yerusalemu Msinililie mimi bali jliei nafsizeu na watoto wenu, Ilikuwa ni wakati mzuri wa kwa tunaombolezea watoto wenu. Unapo maombolezea mtu unamlilia, Unamuombea unamhubiri habari za Kristo, Yesi anasema badala ya kwenda kumganyama tu kuna watu kuna watu wana ibada zao zinaitwa njia ya msalaba wanalia na Kristo siki wapo kituo cha kwanza cha Kristo wanamlilia wanahama na Kristo siji nini vituo si yuko, kumi na sawa Yesi anasema msinililie mimi nendeni mkajirilie ninyi na watoto wenu eh nlicho Anawambia anawaambia naomba mimi Pana anasema nendeni mkalilie watoto wenu na kuomba wewe mama wewe baba eme walilie watoto wako Mnirie kristo awalinde na nyakati za hatari za... Mnirie awalinde na hiyo korona basa. Kama Kama. Awalinde na madhara hiyo chanjo basi. Juzi nilisikia. Taifa la Norway Walichanja si watu milioni. Siju watu milioni tano. si chini. Watu wachache kido. Watu shina tatu wakafa siku hiyo wanao. Yuzi Raisa lisema kitu kimoja kikuwa sana, siya likuwa wapi, siya likuwa chato, siya likuwa tabora akasema kuna watu, ilifanyika Kenya, kwa ya tuifofanue Kuna watu walivete wa chanjo, eti ni chanjo wa kuzuhia kansa ya shingu ya kizazi Badae, utafitu kwa watu kwenye mtandao, ulikuwa ni ugonja wa kufunga uzao Kwa ni contraceptives Siwa siri hiku kwenye mtandao, hiku kwenye mtandao, medical literature Sasa yes, Ivo vitu vitakufa vinonge vinongeero ana makani sa kabla hatari sio anchi kuangai kana ivo vitu inataka kuangai kana maendeleo ya watu sasa kriso na sema badala ya kuamba tu tu kuhakikisha ni tuamili ria tu kuhu tuamfata niyo amseramu tuamili na kitu machozi na naendelea na sema msainguashina natisha na sema Sababu ni nini? Anawaambia mimi ni mti mbichi, nini ni mti mkavu. Ili kati ya mti mbichi na mti mbichi, mti mkavu kianza kulilia mti mkavu kwamba, "Hum, mti mkavu unalilia mti mkavu, mbichi kwamba, hum mti mbichi huko unaungua sana. Wakati wenyewe huko karibu na ule moto, utakuaje ule moto? Ule mti." Yaani mti ni mkavu. Una unaulilia mti mbichi kwamba ule mti mbichi uko unaungua. Ayabana, mimi mti mbichi kichaka kibichi, ililiane kichaka kikavu nini, mna matatizo ninyi. Hey. 028 ruka <coughs> Kwa maana tazama siku zitakuja watakaposema heli walio tasa na matumbo ya za na maziwa yasiyonyonyesha Haya ni maneno ya amani bwana anaenda kutubariki kwenye nyamani zetu zote ndio ndi Kristo anachohubiri Haya ni ambieni wanahubiri Kristo yupi sasa angojea nikae pembeni na, na, ni niwasikilize ni kwa niaba ya wao wanahubiri kristo yupi kristo wa kwao niokoo paulo anasema wanahubiri injili nyingine kristo mwingine wokovu mwingine mbinguni nyingine, nyingine sio ya kristo kristo anasema siku zitakuja watu watakapokuwa wana sema ni bora hawatohoko kunyamani anaendelea anasema mstari wa wa 30 <coughs> Anasema hivi Nipo watakapo anza Kuyambia mirima Tuangukieni Na vilima Tufukieni Kwa kuwa Kama Wakitenda mambo haya katika mti mbichi Itakuwaje katika mti mkavu e. katika mti mkavu Emu <coughs> Tumalizie <coughs> <laughs> Nafikiri hoja tumeielewa tu. katika kitabu cha Yeremia. Tume, Leo tumesoma hoja moja. Tutamalizia wiki ijayo hoja hizi mbili. Nitajitahidi tusimalize bila shaka. Yeremia e, mrango wa 12 hakuna jambo jipe chini ya jua. mamba yaliyo yaliopo sasa yalikuwaepo zamani. E, ni ni kama mtu anapoenda kumaliza chuo kikuu. Sio kusema kwa ndo mara kwanza anakuwa anahkimu. Anakuwa shahiti e, sema anakuwa alihitimu katika hatua ya chini. E, dunia inapitia katika nyakati Ambazo zilikuwepo wakati wa Eremia Walipo kuwa kukatika hatari ya, ya mpinga kristo wakati huo Ambayo likuwa ni, ni mkandinesi e, Sema sasa itakuwa ni tofauti Nyakati hizo zabadele mamba mambo takuwa ni mabaya zaidi Nasema katika kistapu cha Eremia Mnangu ule wa kumina mbili tano tu anasema hivi Eremia kumina mbili tano anasema hivi Anasema Ikiwa umepiga mbio Pamoja na hawa endao kwa miguu nao wamekuchosha basi wawezaje kushindana na farasi yaani ni mkutadha nitakwapeleka pale zoezi ni, mkutaza, nitako, nitako, ni wa, wa Yesu anaposema ikiwa wametenda hivi katika mti mbichi hali itakuwaje katika mti mkavu Kama wamenitesa wakaniweza mimi Kristo Mungu katika mwili je itakuaje katika nyakati na corona zenu Mambu na chanzo zenu mambo yatakuaje ninyi? na Yeremia anasema iwapo umetembea tembea pamoja na watembea kwa miguu akakuchosha. Je, siku takapokuwa unafukuzana na mafarasi? yale. yale? Itakuwaaje? Emesikiliza anaendelea anasema anasema hivi. Na ujapokuwa katika nchi ya amani, u salama. Lakini utafanyaji hapo katika kiburi cha Jordan? Jordan ni mto, kiburi chake ni wakati mto ule uko umefrika. Ni kama siku za mafriko makali. Sasa wa Kristo tuko katika hali ya ovyo, ovyo tuna hatu na nguvu za Mungu wakati wa amani tunaweza kuomba na amani na kusoma neno Mungu. Je, tutakapokuwa tumezingirwa Itakuwaje Itakuwaaje wakati mti mbichi? E, mti mkavu ndio huko dhamu yake kuwa. Maana yake nini? Tukae vizuri na Mungu wetu. Tusikie kweli ya Mungu wetu. E, tukubali maasha ya Kristo. Anaendelea anasema hivi kwa maana E. Okay, tutu na kanderea lakini Tuishie hapo kwenye ambadu za ilimia Maanake ni nini? Hemu kisikei kweli ya mungu e, Na kweli ya mungu waipo Nazima mtafuteni bwana wakati bado napatika Nazima wakati kaysaya mlangu wa msina sita Musina tano msina tano Musina tano msina tano Nazima mtafusteni bwana wakati Kuna Unajua wakati wa amari Hemu niulize Wakati Wakati wa Kama wakati wa akiba. E, tatizo linakuja ni njana nini? Ni wakati wa washibe au ni wakati njai imeshafika na unaanza kutunza akiba? E, wakati wa ndo ndio utunze amani. Aa, utunze akiba. Wakati huu ambapo tunahia amani, tuna huu ulinzi. Bado tuna rais na tupigania na piga kelele zidi yetu, wakati wa kuweka akiba ya Ya maisha yetu kiroho mbele ya kristo na ulinzi wake Wakati tukisha pigwa Wakati tuko kwenye matatizo Wakati huo huna uwezo kujuekea akiba tena Ndewo ukweli He Biblia na sema kati kitabu cha misana na sema wahangalieni, wahangalieni chungu chungu na wadudu waduni wa, wa, wa, wa, Wanajuekea wakati Wanajuekea akiba wakati wa hari wakati, wakati wa joto Afu wa, wakati wa, wanjaa Wanaanza kula akiba yao hata, hata, hata, hata nani? Hata, hata nyuki I, ile asali sio kusema kama anaiweka tu ni chakula chao anakuwa akiba. Hembe nenda ka Kiguse ukiona. utakipata chama. Eh. Eh. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia tuweke akiba eh, na na utakatifu etu, na Kristo tuna uwezo wa kuomba sasa hivi sio wakati wa matatizo. Hivi wakati eh, Wakati labda uriugonjo unapiga majirani na ndugu zako na watoto wako na wewe mwenyewe unauma ndio wakati wa magoti na kuomba wakati huo unapoona ugonjwa tu wakati tuna amani ndio wakati wa Mungu jamani wapendo wangu Amen ndo wakati and, and, and, and nasema, asema, ndio wakati huu ndio ndonena anasema anasema ndio wakati huu anasema katika Yeremia eh Anasema jililieni ninyi kwa sababu nyakati zinakuja baadaye hamtakua na uwezo tena wa kulia. Eh. Hivyo kwa mfano wakati leo hii ikiwa ni siku kabla ibada watu hataki kwenye ibada. Au wakienda wanataka kwenda kwenye zile ibada za ongo ngoongo. Ibada kama hii hawaweza kaja. E. Sasa tuko, ni wakati gani ambao ni rahisi kwenda kwenye ibada ya kumwomba Mungu na kusikia neno lake? Ni wakati mabomu ya nyuklia yanaruka hewani au wakati kabla haianza kuruka hewani? hapna haianza. Wewe unadhani hao wanaotengeneza tu mpaka miene au kuna siku wataziachilie? Wez ukafanya kitu bila kuwa na mpango nacho. Hivi unaweza kutunza akiba fedha zako kila siku tu unatunza Lini lazima na siku ya kuvunja kibubu ukaanze kula eh, maisha yetu? Eh, hauwezi kuwa naweka budget ya trillions za madola kwenye budget zao za ma, masiraha makubwa makubwa just to kwa kuyaweka tu kusudi expire expire. Kuna siku ya kuyatumia. Eh basi kwa maneno haya tutakuwa tumemeza sehemu ya pili ya somo hili wiki ijayo tunamalizia ishara na nyakati hizi katika muktadha wa njea vita na magonjwa hatujagusa korona mpaka sasa my friends na pia tutangalia mambo ya ya ya ya ya ya fahamu elimu na ujuzi usio wa kawaida katika nyakati tulizomo ambao haujawepo na hautakuwepo tena Baba Mungu nakushukuru kwa na fadhili zako. Sante kwa neno la leo. Baba Mungu ikiendelee kutujenga, rikajenga watoto wetu na Mungu, kaendelee kutusaidia na kutulinda na pepo zinazovuma mbaya katika katika uso wa dunia hii. Mfalme linda watu wako, walisha watu wenzako, wape utulivu katika mioyo yao, Mungu, wape usingizi mzuri ndani ya wiki hizi. Mungu waepushe na, na kupokea habari mbaya. Waepushe na kupokea habari za, za uchokozi na magomvi ya wanadamu na sisi pia tutulinde dhidi ya kuchokoza watu wengine pia baba tunashukuru falma falme ni katika jina la Mungu baba gumana, nguronta, kwa maana ngorong mtakatifu yote nakupokea amen